Спортивний светер якраз входив у моду, і я міг спокійно давати циніка, який шанує гостинність і добре вино. Сідаючи, побачив у дверя Ганиша, а точніше чорний полискуючий метелик під адамовим яблуком у сяйві павлового обличчя. Композитор Ніна вершечок не підріс з того дня, як я бачився з ним біля Святоюрського храму. Тримався він ще впевненіше, ступав гордо несучи голову. Він шанобливо кивнув мені, зачекав на поетесу і під руку з нею наблизився до нашого столика. Марійка в захваті від їхнього блиску весело примружила очі і, сміючись, обома руками схопилася за зорянене плече. Павло сковочив на них голову. Вони сміялися таким щасливим сміхом, що ми з Павлом не знайшлися щонебудь сказати один одному. До залу хлинули гості. Було таке враження, що досі вони терлися десь у мишачій норі, чекаючи на господарів. До нас підійшов Олекса Чорнота. Вклонившися Марійці, він міцно потиснув мені руку, розглянувся і, в привітанні піднявши руку, рушив до знайомих хлопців. За всіма ознаками тут зібралася еліта гуртка. Ця молодь не мала причини скаржитися на життя. Уже з манер можна було судити, що вона виховувалася у тих сім'ях, у яких проблем достатку були лише своєрідними вправними мовами. Тужливо брентнули бандури, співак по голосу справжній артист сколихнув повітря. «Ой, не цвісти буйним цвітом зелений катране». Тяжко-важко на серденьку, як вечір настане. Юнак співав зворушливим оксамитовим баритоном, усміхаючись і підморгуючи. Коли пісня стихла, Марійка опустила додолу очі і зітхнула. Її запотіли самоцвітними росинками, губи злегка тремтіли. Ось, — мовила вона, схлипнувши. Що з тобою? — спитав я. Вона сполохано, ніби не думала, що я поруч, Зазирнула в вічі і розслаблено, випинаючи груди, і відкинулася на спинку стільця. Шовкове золотисте повісмо волосся впало на щоку, ніби спрагло цілуючи рум'янець. «Марійко?» – вона застигла в позі враженою стрілої богині, що з подивом і недовір'ям прислухається до смертельної знемоги. Я виняв з кишені цигарку – Маріка, немов прокинувшись, поклала мені на зап'ястя руку. Мовляв, не треба. Офіціанти подали вино, закуски і кожному в маленькій срібній чаші срібною ложечкою святвечірньої пшениці. Артист завів колядку, зал підхопив, штовхнув над зеленькою чи шиби. Потім, багровіючи від хвилювання, з піднятою чашею встав Павло Ганиш. Панове товариство! Він заждав, поки втихомириться за столами. «Панове товариство, я думаю, що ніхто з нас не буде противитися, якщо я скажу, що Різдво – це свято української пшениці». Слова української пшениці він вимовив з притиском. Навколо вдарили долонями, лиш бородатий священник, що сидів за сусіднім столиком, не аплодував. Нетерпляче повівши плечем, він опустив голову. «Прошу, панове, звідати найдорожчого і найсвятішого причастя – причастя праці. Нехай як струни, бандур дзвонить пшеничний колос на всій українській землі. Він, панове, додзвониться волі». Останні слова Павло майже вигукнув. Я подумав, що я подумав, що все гарно і зворушливо. Так, та тільки й слави. Друзі ніколи не вдаряли лицем у землю – коли доходило до промов. Це для них було захоплюючим спортом, який бентежить і сповуває голубим світанковим сном, у якому вони люблять себе аж до сліз. Співак, усміхаючись і втираючи губи од медової пшениці, попрямував до вандуристів. Ой, нема, нема ні вітру, ні хвилі із нашої України. Чи там раду радять, як натурка стати, не чуємо на чужині. Ой повій-повій вітре Через море та з великого лугу. Суши наші сльози, Заглуши кайдани, Розвій нашу тугу. Ой заграй-заграй, Синеньке море, Та під тими байдаками, Що плевуть козаки,